«Я... Ну, любиш очка з того?» — смикнув закоси. «Я... Він мені не подобається». «А хто? Хто русалочку?» І Шакула наблизив ніж до моїх очей. «Ма... Макс!» «Макс!» — зарегатав Шакула. «Макс! Ти чув, філони? Ох і компанія!» — Клавко, вона твоя суперниця, видряпай їй очі! Я була сама не своя і не знала, куди подітись від сорму. На душі стало гидко, мовчину щось бридке, ніби підтримала тих негідників, перебігла до них. Проте своїх слів назад не повернеш, намагалася ні на кого не дивитись, тільки поперед себе, сіла мовчки. А Шакула святкував перемогу. Його широка масна пика вилучала задоволення й втіху. Юрій, наче в темній кімнаті, намацав Максима, зняв із нього окуляри, надів собі, звівся, озирнувся і метнувся до дрючка. Але Шакула встиг наступити на нього ногою. Та Юркос смикнув дрючка до себе, Шакула заточився, і Юрій замірився дрючком, гукнувши Тікайте, біжуть ті із село, там люди. Я їх затримаю. Побіжать, тебе заріжу. Шакула Хижа стежив за рухами Юрія, пригнувся, готувався до стрибка. І буду стріляти. Всіх покладу. У мене знову наче віднялися ноги. А Максим скулився. Мов, над ним навис якийсь тягар-вантаж, що мав отот -от впасти йому на голову. Тільки Юрій і Клава. Вона заходила ззаду, а Юрко махав дручком, намагаючись поцілити бандита по руці. Шакула спритно ухилявся від ударів, одмахувався від клави ножем і, вибравши момент, пірнув під палицю і штрикнув Юрка в передпліччя. Юра випустив дручка і схопився за руку, за тис рану, між пальцями виступила кров. Шакула вдарив клаву кулаком у груди, аж їй забило віддих, підскочив до Юрія. Зірвав з нього окуляри і кинув на землю, наступив ногою хрустного скло. Юра безпомічно закліпав очима. Я нещулася, як метнулася до Шакули, впала перед ним на коліна і залементувала. «Шакуло, милий, не чіпай, будь людиною, не чіпай! Ми не втечимо, ми тихо, ми нікому, тільки не чіпай, Юри!» «Що, душа в п'ятах!» Відступився Шакула, споважнівши. «Глядіть мені!» «Щиглики! Нікого не пожалію!» «Марино, не принижуйся!» — болем мов Юрко. Клава повела його до колоди, посадила, зняла з шиї косинку і заходилась прив'язувати рану. А я не мала сили встати, почувалася спустошеною, мов, після якогось горя, кволою і байдужою до всього. Я не осуджувала Максима за нещирість чи боягузтво, Признатись, не вірила, що він страхополог. Напевне, більш стриманий, і розсудливий, бо ж справді за такої ситуації нам залишалося чекати вечора і нічого не робити, не наражатися на небезпеку. То Юрко, наче очманів од люті. Шакула ліг на траву, заклав ногу на ногу. Болить, заскімлив Філон. Сюди не прийдуть лягаві. Не дрейф, все ж і то крито. «Ми гарно замили сліди!» — заспокоїв його Шакула і додав. «Це підскочити до міста!» «Учмиха, я знайомий з Волгою! Приїхав би за тобою!» «Оближ тріпатись!» — Філон облизав губи. «Дороги перекриті!» «Поклич Клавку!» «Тюхати!» — плюнув Шакула. «Клавко, кличе твій!» Клава встала і підійшла до Філона, присіла поруч. Філоон з рівнивою цікавістю позирав з-під лоба на неї. — У мене залишилося твоє фото, — нарешті несміливо сказав. — Їздив у село до твоєї матері, був у твоїх сестер. — А до моєї бабусі не заходив? — схвилювалася Клава. — Бабусі, насміхайся. — Ти розрахувалася з того БМУ? Так, і живу в гуртожитку. А ось чому тебе не було у нашої хазяйки. Ти справді не заходив до бабусі? Та заходив. Нянчилася з чиїмось внуком, такий кучерявий малюк. Я тебе шукав, Клаво. Нашукай, Сергію, і дай мені спокій. Можливо, останній раз бачимось. Спаскудив ти собі мені життя, і через що... Хотів гарно жити. То живи чесно, працюй, а все інше з часом. Стара твоя молитва, як вона мені набридла!» Сергій гідливо скривився. Клава покинула його і сіла на колоду біля Юри. Я чула їхню розмову і зрозуміла, що вони були подружжям. А Максим вважав, що з Філоном вона лише зустрілася. «Як він поведеться?» коли дізнається. «Да йому зараз нелегко». Обманула його Клавка. Не сказала правди. Та й він. «Господи, ми обоє з ним два чоботи пара, адже я не краще в очах Юрка, не краще. Він теж мав право мене зневажати». Я подибила до своїх, сіла біля Клави. Шакула, бавлячись ножем, сторожко поглядав на нас. Я молила Бога, щоб хтось прийшов сюди, багато людей, і тоді бандити нічого не зможуть зробити, коли б міліціонер. Шакула сів, почухав потилицю.